La povertà alimentare è un fenomeno piuttosto anche diffuso nel nostro paese. Non ci dobbiamo immaginare la grave insicurezza alimentare, ma dobbiamo immaginarci una condizione diffusa anche su fasce di popolazione che non sono considerate povere secondo le soglie di reddito Istat, che vivono difficoltà quotidiane, ad esempio, un cibo adeguato, che ste difficoltà possono essere determinate dalla mancanza di reddito sufficiente, dalla difficoltà di poter, ad esempio, uscire a cena tranquillamente e da scelte anche alimentari che magari sono ripetitive e poco variate perché ovviamente ci sono dei limiti nelle risorse. Se parliamo di cibo, ad esempio, come dire, per risparmiare di minore qualità, poi questo, come dire, impatta anche poi sulla salute? Sì, c'è un nesso chiarissimo tra povertà alimentare e salute. Ma non soltanto salute eh, fisica, ma anche salute mentale. La nostra ricerca fa un focus sugli adolescenti. Ed è merite chiaramente che la povertà alimentare per gli adolescenti nel nostro paese prima che un problema di quantità, c'è un problema di benessere emotivo, perché il cibo è un vettore di socialità e tra gli adolescenti la socialità è fondamentale per costruire anche un'identità individuale. Quando io devo rinunciare a questa opportunità perché ovviamente non ho le risorse, c'è una condizione, una conseguenza anche sul benessere emotivo di questi ragazzi e di queste ragazze. Ecco, riusciamo a quantificare quante persone appunto vivono il problema della povertà alimentare? Allora, è difficile quantificarle perché la povertà alimentare è un concetto multidimensionale, quindi riguarda eh, la dimensione materiale economica, ma riguarda anche la dimensione eh, sociale e di benessere psicologica parlandoci su quelle che sono le statistiche ufficiali che eh, si co sono costruite sui indicatori economici e di reddito, noi sappiamo che in Italia nel 2023 sono stati eh, quasi 6 milioni le persone maggiori di 16 anni in condizione di povertà alimentare materiale o sociale, circa il 12% della popolazione nazionale. Quali misure di contrasto si potrebbero mettere in campo per questo fenomeno, sono anche educative? Allora, sì, sicuramente. Diciamo che oggi in Italia la risposta a questo fenomeno è una risposta di aiuto, che è fondamentale che è importante la solidarietà è assolutamente essenziale. Tuttavia gli aiuti non bastano, servono le politiche. Un esempio per i minori, ad esempio, sono le mense. L'accesso alla mensa universale oggi in Italia la mensa non è un diritto, ma è un servizio che viene ovviamente pagato. E poi politiche più ampie per la riduzione delle delle disuguaglianze economiche e sociali.